Nu în cer, Pista 4. Firește, în afară de aceste certitudini care făceau parte din structura mea intimă și din destinul meu, aveam și o sumă de superstiții în legătură cu căsătoria. Mi se părea că, alături de o femeie care ți-a devenit soție, nu mai ai dreptul să compui așa cum te îndeamnă actul pur al creației. Capeți prin căsătorie o nouă demnitate civilă care turbură intuiția artistului. Pe de altă parte... Înțelegeam artistul ca un om în disponibilitate, creator de valori estetice și atât. Viața lui se putea schimba și era bine să se schimbe de la o zi la alta. Experiența lui, care se cuvenea prodigioasă, nu putea fi limitată, imobilizată. Cred că Ileana neghicit gândurile, văzând că nu-i răspund, căci a adăugat cu un glas mat. Nu e vorba de altceva, înțelegi bine... Dar aș vrea atât de mult să am un fiu pentru tine. Veni repede de la fereastră și se gemui alături de mine. Îmi cuprins baraj și început să se roage. Niciodată n-am văzut atât de schimbată. Parcă se temea de ceva nevăzut, de omenirea cărei aripă o simțise în preajmă. Și ce altă femeie ar fi avut atât curaj să vorbească despre pântecele ei neroditor, să mătuisească deodată o taină pe care nu o bănuisem o durere surdă, cumplită, la care nu mă putusem gândi. Seta ei de rodire mi-a revelat atunci o altă ileană, cu rădăcini profunde legată de pământ, arsă de un dur pe care nicio o mângâiere de-a mea nu-l putea ostoi. Mă gândisem întotdeauna cu emoție la maternitate, dar destinul acesta mi se păruse de un ordin inferior, legat mai mult de întâmplare și fiziologie și alimentat exclusiv de instincte. Nu crezusem că dorul acesta poate covârși uneori o femeie până la totală risipire, că poate pătrunde toate zonele conștiinței sale, macerând cerând lent, subteran. Tu faci ceva, Am șopte Ileana, tu creezi, eu însă n-am niciun fel de dar, sunt numai o simplă femeie și să rămân mereu așa, ca acum, pură, am încercat să o mângâi, dar eram turburat și eu de forța aceea obscură, copleșitoare, care o purta pe ea, îndemnându-o să-și ceară curajos împlinirea destinului. De unde îi spucnise deodată strigătul acesta pământesc în Ileana mea, a crei iubire venea din altă parte, prea desăvârșită ca să rodească? Să fi fost oare primăvara aceea târzie, care răzbise numai în câteva nopți și răscolise orașul îmbătându-l cu soare și sevă? Ce se întâmplase în inima iubitei mele? Ce gol rămăsese acolo nestrăbătut de patima mea și care o înghițea acum în întregime? Și totuși, în marea mea emoție, răzbătea un început de gelozie. Ileana nu era, deci, fericită numai și numai cu mine. Ei mai lipsea ceva, simțea nevoia unei împliniri, care, deși se făcea prin mine, era dincolo de mine și ne despărțea. Crezusem până atunci că, la dragostea noastră, nu se mai putea adăuga nimic. Era perfectă, autonomă, impermeabilă față de oricare altă forță. Amândoi alcătuiam o pereche săvârșită, creați unul pentru altul, meniți să creștem și să murim împreună. Unirea noastră apa că nu mai avea rădăcini pământești. Eu nu puteam uita extazul îmbrățișărilor care ne smulgea pe amândoi din fire, unindu-ne în altă lume. Poate că numai odată, la mii de ani, taina unirii se mai împlinește atât de desăvârșit. Și acum, deodată, descoperam că Ileana rămăsese totuși legată de matca primordială, nutrită de aceleași rădăcini ale nopții. Noi nu suntem o pereche din această lume, încerca eu să o mângâi. Destinul nostru nu se împlinește aici, pe pământ. Noi ne-am cunoscut numai în dragoste. Dragostea e raiul nostru, dragostea fără fruct. Întocmai ca Tristan și Izolda, ca Dante și Beatrice, adăuga eu zâmbind ca să alung văzduhul acela turbure, îmbătător, din preașma noastră. Ileana mă strângea în brațe plângând. Simțeam cum cu se tot trupul ca într-un spasm. Ție poate ți-e teamă de altceva? Repeta ea fără să mă privească ți teamă că asta ar putea să te rege definitiv de mine? Am încercat să râd. Se tema tocmai de un lucru care nu-mi trecuse prin gând. Din potrivă, spuse-i, mi-e teamă că iubirea noastră s-ar putea adultera dacă ar rodi aici, pe pământ. Sublinia eu ultimele cuvinte. A deveni altceva, poate tot atât de prețios, dar nu atât de pur, de desăvârșit. Dar eu ce mă fac?" m-a întrebăiat tulburată, ridicându-și ochii. Mă gândi o clipă, apoi o cercetai grav. S-a întâmplat ceva?" Nu, nu e vorba de asta." m-a oprit ea crispată. Tu scrii, tu ești un artist, dar eu am să rămân la urmă de tot singură, stearpă." Am crezut că se gândește la bătrânețe și iar am râs. Ești atât de sigură că ai să-mi supraviețuiești? Vrei să mă negăjești? Șoptia zâmbind. Eu am să mor înainte de tine, dar nu mă gândeam la asta. Astăzi ești plină de mistere, spusei ca să curm, și uite câtă lumină e afară și întorsei încet capul spre fereastră fără să-mi dau seama, fără să-mi dau seama atunci că tocmai soarele acela proaspăt o neliniștise atât de adânc. Tu nu vrei să înțelegi?" spus spuse. Și totuși, dintre toți, tu erai singurul." Am început să o necăjesc. Recunosc destul de stupid. Așadar, înainte de a mă iubi, m-a comparat cu alții, m-a ales țin în seama de anumite eventuale virtuți ale mele, etc. Dar Ileana nu vrea deloc să glumească în dimineața aceea. Scutura din cap chinuită, plânsul o se era acum mai palidă, înfiorată, ochinei stoviți și mai arsă gura. Am vrut atunci cu orice preț să o liniștesc, am vrut măcar să-i dau o nădejde. Suntem încă la începutul vieții, Ileana," i-am spus. Ne așteaptă înainte atâta, sau poate ți-e teamă că n-am să te pot iubi întotdeauna ca acum?" Nu-mi răspunse, ci nu mângâia numai obrajii zâmbind. Am repetat întrebarea mâhnit. Nu știu, iubitul meu," îmi spuse. Asta nici tu nu știi." Simțeam că ne cufundăm amândoi într-o zonă obscură, incertă, primejdioasă și-am curmat făgăduindu-i, dar continuam să zâmbesc. Mai târziu, când vom vedea că nu mai putem rămâne prea mult în cer, atunci. Nu mă lasă să sfârșesc. Îmi cuprins gura, sorbindu mi răsuflarea, înnecându-mă în trupul ei fără început. Se opri obosit. Hasna și rămase cu capul prins în palme, fără să facă vreo mișcare. Mi se pare că nu-ți e bine, a vorbit Avril încercând să se ridice. Am să-ți povestesc atunci altă dată. Celălalt se apără scuturându-se nervos. Te rog, continuă!" vorbit el repede. Nu am absolut nimic. Mă gândeam numai. Îmi amintam și eu. Atât. Te rog să mă crezi." Fața i se înnăsprise. Privile erau întunecate, turburi. Căută avachera și aprins o țigară. Degetele i-au tremurat o clipă apropiind chibritul. La lumina scurtă, Mavrodin îi văzu fruntea brăzdată, e pierise seninătatea care îl impresionase atât de mult. Buzele parcă se striviseră uscate. Te rog, continuă," repeta el văzând că celălalt șovăie. M-au frapat numai anumite lucruri. Asta a fost tot. Nu cumva e frig? S-a făcut destul de rece. Nu am nimic." Rostise cuvintele rar, apăsat. Mavrodin plecă fruntea, își cuprinse mâinile încreștându le și, după un timp, adunându și gândurile, începu. Capitolul 6 Am petrecut vacanțele de Paști într-un sat de la munte. Ne-am dus amândoi la slujba din vinerea mare. Când a început să se cânte prohodul, Ileana și-a plecat bărbia în piept. M-am depărtat puțin de ea, s-o las singură. Bănuiam că o copleșesc emoții ferurite, turburi. Nu știam prea religioasă, deși despre Dumnezeu și despre lucrurile de dincolo nu vorbeam împreună. Prohodul, am spuneam, îi amintește toate denile copilăriei sale triste, o poartă spre gândul morții, neliniștindu-o. Dar peste câteva clipe am băgat de seamă că plânge cu cutremurându-i se tot trupul. De la întâmplarea pe care ți-am povestit-o adinauri. Nu o mai văzusem plângând. Parcă făptura ei întreagă se despletise, bântuită de o mare, neomenească durere. Zadarnic a astupa gura cu batista. Zadarnic a păsat degedele în jurul gâtului. Nu-și putea potoli plânsul. Oamenii din jurul nostru o priveau uimiți, emoționat și ei de durerea aceasta nestinsă. M-am apropiat de ea și mi-a luat brusc mâna. A început să mi-o strângă înspăimântată și mi a păsat de inima ei își simțeam trupul zvâcnind. I-am cuprins încet brațul și-am scos-o afară din biserică. Mergea în neștire cu bărbia rezemată de piept. Când am ieșit în curte, răcoarea nopții a început să o trezească. Ne-am plimbat mult în întuneric fără să vorbim. O țineam aproape de mine, mângâind-o. Așa se va întâmpla cu toți, a vorbit deodată în șoaptă. Nu știam la ce se gândește. I-am răspuns câteva cuvinte găsite la întâmplare. E adevărat că a murit acum, adăugă stins, și așa are să fie cu toți. Nu vorbise niciodată despre această moarte concretă. M-a surprins glasul ei desnădăjduit privirile ei rătăcite care începeau să-mi caute ochii. Și cu toate acestea, ghiceam că nu deja de jalea prohodului o înfiorase atâta. În trupul ei, se sfârșiase ceva sau înghețase ceva. Căci tristețea și deznădejdea au stăpânit-o cu aceeași intensitate și după ce s-a încheiat slujba și ne-am întors acasă. Și nu s-a stins toată noaptea, nici a doua zi. Ghicem că pentru ea murise cu adevărat cineva în acea noapte. Misterul nu o întâmpinase în biserică. Simțurile ei obscure aflaseră de altundeva vestea morții și vestea aceasta o surpase. Mi-e frică?" o întrebai prostește fără să-mi dau seama. Îmi șoptimai în frigurată. Mi-e frică să nu mor singură." Se apropie iar de mine. Era însetată de prezența mea concretă, dar iubirea ei a fost pură, desnădăștuită atunci. A adormit greu. Simțeam alături de mine pe perna mirosind sulfină, răsuflarea ei infierbântată, Auzam oftatul ei adânc. Și apoi, un interval de absolută, nefirească liniște, parcă s a fi oferit brusc în viața mea. Asculta atunci cu toată ființa ei, asculta pe semne zvonuri din noapte pe care eu nu le puteam prinde. A doua zi de dimineață s-a deșteptat palidă, bolnavă. Un neast în a început să o stăpânească cu cât se apropia apusul soarelui. Am crezut că poate începe să se teamă de ceva necunoscut, dar neliniștea ei... Nu avea totuși nimic straniu. În noaptea aceea am așteptat să auzim clopotele pentru slujbă, plimbându-ne amândoi într-o poiană de la marginea satului. Era încă destul de răcoare și îi strâns unul între altul. Ileana n-a vorbit decât foarte puțin atunci. Apoi, pe nesimțite, a început să se schimbe. Parcă se trezea și am simțit cum trupul ei se înfioară de alta atingere, hrănit parcă de un sânge nou mai fierbinte. Am coborât amândoi repede în sat, îndată ce am auzit clopotele. Mergeam aproape fără să ne dăm seama. Am ajuns în biserică puține clipe înainte de a se fi aprins lumânările. În timp ce înaintam, am început să auzim în jurul nostru. Hristos a înviat. Ileana s-a oprit și, prinzându-mă în brațe, m-a sărutat pe obraj. Niciodată nu m-a lăsat în urmă să o ceva despre nopțile acelea. Ne-am întors la București a treia zi de Paști. Pentru lunile mai și iunie hotărâsem să plecăm din țară. se până atunci mai mult singur sau cu vreo prietenă trecătoare. Îmi făgăduiam de data aceasta să străbat alte orașe și să le regăsesc alături de Ilana, pe cele cunoscute, transfigurate de prezența ei. Nu voiam să mergem în Germania, unde ea trăise atâția ani și pe care o cunoștea atât de bine. Aș fi vrut să vadă anumite peisaje pentru întâia oară alături de mine. Tot ce se ea, tot ce iubise și plăcuse ei înainte de a-o fi întâlnit, îmi era străin, vrășmaș. urăm de pildă Berlinul, unde trăise ea patru ani și unde poate avuse prieteni prietenii și se bucurase de lucruri pe care eu nu le cunoșteam. Aș fi vrut să mergem în sudul Franței, dar ea se scutură. Nu-i plăcea, nu o interesa, îmi spunea. Și apoi sunt prea mulți oameni obosiți acolo, adăuga, și prea mulți bătrâni. Ne-am hotărât firește să alegem in Talia. O săptămână înainte de plecare, întorcându-mă din oraș, văd pe Ilana în fața mea pe trotuar, alături de un tânăr brun înalt. Vorbeu foarte aprins, aproape certându-se. Când măzării avă o clipă de mișcare de spaimă și apoi obraj, i se aprinseră. Rămăsesem pietrit pe trotuar. Tot ea înainte câțiva pași spre mine, silind pe tânărul necunoscut să o urmeze. Să-ți prezint pe fratele meu... Spuse cu glas ferm, un om care mă vede la un an odată și atunci încearcă prin orice mijloace să mă necărjească. Tânărul mi-a strâns mâna foarte jenat. El n-a prezentase, prietenul meu, dar nu cred că formula aceasta îl turbura, ci întâlnirea noastră, ca și pe mine de altfel, căci în prima clipă, zărindu-i pe ei unul lângă altul, câțiva pași în fața mea, am simțit o mare sfârșală în trup. Parcă se prăbușiseră deodată toate certitudinile și viața mea întreagă o simții în acea clipă fără sens. Îi mai urit. Când am auzit că e fratele ei și i-am strâns mâna zâmbind penibil, am încercat să mă agăț de speranța aceasta că îi este într-adevăr frate, că lucrurile nu sunt poate definitiv pierdute. Și atunci, privindul bine, mi s-a părut că seamănă. Aceeași față ușor pelungită, aceeași ochi enormi cu sclipirea înrourată. Am băiguit câteva cuvinte. Eu am să vă las, șopti fratele ei foarte încurcat. Ne strânse mâinile la amândoi, jenat, aproape fără să ne privească. Și încearcă să fii cu minte, îi strigă Ileana. Își găsise acum glasul ei de mai înainte și regăsise zâmbetul. Ce bine știe să se prefacă, gândeam pășind agale alături de Ileana. O completă oboseală pusese stăpânire pe mine, o oboseală în care se amestecau desnădejdea, indignarea, sila. Ce ai? mă întrebă ea emoționată. Povestea asta cu fratele, începui eu, recunoaște că e destul de prosticluită. Andrei! strigă ea, oprindu-se în mijlocul străzii palidă, mușcându și buzele. Aproape că m-am speriat auzind-o. Mi-era rușine de câțiva trecători care întoarseră mirați capetele, dar în același timp o sfiasă bucurie începea să-și facă loc în suflet. S-ar putea ca totuși să fie adevărat. Strigătul acela fusese prea sincer și paloarea ei neobișnuită, buzele acelea pe care și le mușca în neștire. I-am luat brațul, s-a potrivit. Tu ești de vină?" ești optii. Nu mi-ai spus niciodată că ai un frate." Nu-mi spui niciodată nimic de viața ta, de trecutul tău. Am nădăjduit că cel puțin de data aceasta îmi va mărturisi tot, povestindu-mi cu deamănuntul viața ei. O simțeam cum se zbate în taina aceasta, cum o ispita o mare și totală mărturisire. Dar până în cele din urmă a rezistat. Mi-a spus doar că mama ei s-a recăsătorit un an de la moartea soțului și că a mai trăit foarte puțin după aceea. Din această căsătorie s-a născut un singur fiu, Mama a murit dându-i naștere. Pe fratele acesta viteg l-a văzut destul de rar, mai ales în timpul din urmă. Este un detracat, mi-a spus, și n-a mai vrut să adauge nimic altceva. Am crezut. Ochii ei, durerea și dragostea ei, a nevoie mă putea minți. Dar am rămas după această întâmplare cu un gust amar în toată ființa mea. Aș fi vrut să plecăm cât mai repede din țară, să ne regăsim. Întâlnirea cu fratele viteg. Refuzul ei de-a-mi spune mai mult, mă rodeau, fără să-mi dau seama. Ea am spus atunci. Toate acestea sunt lucruri moarte pentru mine. Eu nu am niciun fel de trecut, nu mi-aduc aminte de nimic. Dar cu toată sinceritatea Siri, fel de fel de gânduri absurde nu trau o altfel de gelozie. De ce trebuie să fie numai decât lucruri moarte ca să poată fi suportate, îmi spuneam? Asta înseamnă că viața ei dinainte... A fost cumplită, că dragostea ei a fost dementă. De ce nu întâlnise niciun martor al trecutului ei? Unde a trăit de n-a lăsat niciun fel de urmă? Printre lucrurile ei se aflau mai multe cutii pline cu scrisori. Și odată, când am rămas singur în casă, am fost cuprins de o poftă nebunească de a le sparge capacele și de a le cerceta. M-am abținut cu greu. I-am spus însă atunci... Încăpățânarea asta a ta de femeie fatală, fără stare civilă Am crezut că-mi va răspunde A plecat ochii și a tăcut Cel puțin ai putea arde ultimele documente I-am spus, indicându-i cutiile Ea s-a ridicat și s-a dus la etajere fără să scoată un cuvânt Mi-a arătat o cheie Sunt numai scrisori de la prietenele mele din Berlin Mi-a spus Să ți le arăt am simțit o furie brutală împotriva mea, împotriva stupidității mele, și asta m-a îndrăgit. Am plecat din odaie. Mulțumesc, nu te mai obosi, i-am spus sasporu. Când m-am întors din birou, după câteva ceasuri, am găsit-o așa cum o lăsasem, cu cheița în mână, așezată pe scaun, cu cealaltă mână sprijinindu-și fruntea, fără priviri. A început să-mi pară rău de tot ce făcusem. M-am apropiat de ea. Mi-a auzit pașii și-a întors cu greu capul. fața ei era cumplit de palidă, obosită. Încerca totuși să zâmbească. Iartă-mă, i-am spus. Tu să mă ierți pe mine, mi-a șoptit luându-mi mâna și sărutându mi Eu sunt de vină. Și cu toate acestea, săptămâna întreagă m-am chemit fără o Mergeam uneori pe stradă și mă întrebam dacă nu cumva trecutul ei ascunde ceva monstruos. Dacă în afară de dragostea aceea mare, nu au mai fost întâmplări și drame pe care nu va avea niciodată curajul să mi le mărturisească. Ca întotdeauna, gândurile mă duceau pe căi absurde, ridicole. Îmi spuneam bună oară că poate Ileana mea a fost spioană în timpul războiului, fără să-mi seama că atunci nu putea avea mai mult de 14-15 ani. Sau credeam că ea amestecată în cine știe ce a face de șantaj sau că a fost vreodată în vreun music hall în străinătate. De ce nu voia să revadă sudul Franței? De ce cunoștea atâtea cântece germane? Câteodată mi-am cu imire că Ileana știe foarte multe lucruri, amănunte din viața vreunui om al cărui nume îl pronunțam din întâmplare, sau o sumă de lucruri precise în legătură cu sportul, cu finanțele chiar. Cum o știam foarte inteligentă și cum îmi spunem, mereu că a trăit Patru ani într-o legație importantă, nu mă atunci pe loc ca acelea, dar de câte ori mă invada gelozia, ele se grămădeau otrăvitoare în mine. M-am deșteptat din nebunia aceasta geloziei cu câteva zile înainte de plecare. Am surprins-o odată cum mă privește în timp ce citeam. Și era atâta adorație, atâta netăgăduită dragoste în privirea ei, încât o mare liniște mi-a înnecat toată ființa. Și cu toate acestea, călătoria noastră pe care o așteptam ca o revelație ar fi putut rata dintr-un asemenea mănunt stupid. Cine nu știe de altfel că în dragoste nicio o certitudine nu e definitivă, că lucrul acela elementar, sentimentul că ești iubit, trebuie necontenit verificat, căci o singură îndoială, o singură greșeală surpă totul în nebunie și dezgust. Săptămânii întregi, luni chiar, Trăisem într-un extas continuu și uneori avusesem chiar certitudinea că unirea noastră e un miracol pe care numai câteva perechi l-au trăit desăvârșit în lume. Și cu toate acestea, nicio amintire cerească nu mai rămâna pură, fermă, când, din pretexte stupide, îndoiala a începea să mi se strecoare în inimă. În acele momente infernale, îmi judecam iubita așa cum judecă orice bărbat întunecat femeia cu care s-a culcat o noapte, cu aceeași cruzime, cu același cinism, cu aceeași demență. Prima zi, dată ce am trecut granita italiană, a fost pentru noi amândoi o revelație. Stăteam alături la fereastră, tâmplă lângă întâmplă, fără să ne spunem nimic. În niciun alt peisaj nu ne simțeam firesc, atât de uniți. Am ajuns la Veneția într-o seară. Mi s-a părut că nu mai întâlnesc pe fața Ilenei aceeași încântare de până atunci. Am crezut că poate e obosită, deși ne odihnisem o noapte la Triest. De-abia a doua zi am observat că nerăbdarea ei, departe de a se o stoi, creștea. Nu era senină, nu simțeam prezentă decât în muzee, în catedrale. Prin piața San Marco, treceam s-absentă, rigidă, ca și cum s-ar fi simțit deodată obosită. Am întrebat-o ce are. Mai fost odată pe aici, am ea cu greutate. Dar atunci n-am văzut muzeele. Și nici bisericile, înțelese eu. De aceea numai pe ele le îndură. De aceea a trezărit alarmată când i-am propus să petrecem câteva zile la Lido. Este exasperant, îmi spusese. Sunt foarte mulți străini, prea mulți snobismi. am amândoi tăcuți. Apoi eu m-am îndreptat brusc spre stația de vaporeti. Haide să ne pregătim bagajele, i-am spus. Plecăm cu primul tren. Făcusem câțiva pași înainte. Alergat după mine, m-a apucat de braț și, fără să o stânjenească prezența celorlalți, m a cuprins fața în palme și m-a sărutat pe gură. Am plecat chiar în seara aceea spre pizza, Câteva zile m-a chinuit din nou trecutul ei, dar de data aceasta, gelozia nu te parcă mai mult O Odoboram cu mânghierile mele, cu prezența mea ucigătoare. Simțam cum se zbate să scape de patima aceasta bolnavă întunecată și încercam mereu să regăsească dragostea noastră dinainte, senină luminoasă. La specia ne-am oprit pentru o săptămână. Găsisem o pensiune izolată aproape de țărm și plecam în fiecare dimineață cu o luntre, căutând locuri cât mai depărtate ca să facem plajă. E curios că nu suferam de gelozie, surprinzând privirile bărbaților asupra Ilenei. Era un grup de englezi tineri care aproape ne urmăreau, îndeoseb un bărbat înalt, blond, s de soare, umblând întotdeauna cu un pantalon alb și o cămașă albastră cu mânecile sumese. Parcă i-ar fi atras o magie necunoscută spre noi. Parcă ar fi simțit că unirea noastră e macerată de o ucigătoare o travă și că în orice clipă femeia aceasta care-i turburase atât s-ar putea descătușa și fugi singură în lume. Într-adevăr, ochii nenei dau o mare neliniște, o luptă exasperantă cu sine și patima nopților o mistuia fără să o Cunoșterea trupurilor era acum rătăcită. Căutăm amândoi într-o desnădăjduită frenezie să regăsim extazul acela care ne unea altă dată atât de desăvârșit. Poate că veția aceasta întunecată a căderii dădea fețelor noastre o lucire care turbura și atrăgea. În orice caz însă, nu mă chinuiau privirile acestea care o urmăreau. De bărbații vii prezenți, nu era teamă Orgolul meu era atâțat numai de amantul acela necunoscut care mă precedase. De ce oare n-a putut suporta Ileana să revadă Veneția? Mă întrebam, ce orgii, ce extazi au cunoscut ei amândoi în orașul acela, taine pe care eu niciodată nu le voi putea pătrunde, care îmi vor rămâne pecetuite pentru totdeauna. Și atunci încercam din toate puterile mele să o fac să uite trecutul, pe care mie mi se părea că îl păstrează veșnic viu și glorios în inima ei. Mă să-l întrec pe el, pe necunoscutul acela, care îi revelase aproape tot înaintea mea. Dragoste, extaz, peisaj! Ajungeam uneori pe locuri neumblate și, printre stânci și nisipuri, rămâneam amândoi goi în soare. Epiveam atunci trupul acela fără greș, înflorit de o glorioasă maturitate, Adăpa de dragostea mea înspăimântată. O priveam și spuneam jumătate în glumă, jumătate rost de o mare tristețe. Mi se pare că prorocul și înțeleptul David spunea că pe fața mării și pe tupul femeii nu se pot lăsa urme. O soarele, pielea îi se părguise și tupul întreg respira lent, aproape stins. Și inteligența mea se chinuia să găsească urme, dovezi în viața aceasta care curgea ritmic, fără obstacole, fără unghiuri, fără timp. Altădată, când rămâneam singuri, în luntre, după trăcoarele insistente ale grupului de tineri, îi spuneam, Ce ascunzi tu? Ce ascunzi de a cu atâta putere? Când am cunoscut, erai numai o femeie frumoasă și cu minte, care stătea într-un colț și privea pe toți cu un zâmbet obosit. Nimeni nu bănuia atunci, că sufletul și tupul tău sunt atât de desăvârșite, că pot fi atât de desăvârșite. Eu te-am relevat pe tine, ție însă -ți. eu te-am ajutat să te descoperi. într un anumit sens, ești creația mea. Dacă nu mai fi întâlnit, ai fi supraviețuit în forme larvare, mediocre. Orice altă dragoste a ta ar fi ratat. Unirea noastră nu ai fi putut-o cunoaște pe pământ. M-a cu ochii închiși, prevălită acolo în soare, la câțiva pași de granița valurilor. M-a ascultat cu un zâmbet trist, resemnată. Dar tu, șoptia târziu, tu ai fi putut cunoaște altă unire ca aceasta? Mă cuprinse deodată o imensă milă de mine însumi, de fericirea pe care aș fi putut-o pierde în orice clipă, și rămăsei mut, fără simțuri. Nu mai vorbeam niciunul. Ascultam doar valurile neodihnite. Ultima noastră zi la Spezia, am petrecut-o pe aceeași plajă depărtată, stâncoasă. Ajungeam acolo cu barca, când încet, fără să ne depătăm prea mult de mal. Ne dezbrăcam îndată ce ajungeam pe mare. Plaja o făceam între două stânci, aspre, roșietice. Gândul plecării îmi aminti brusc că pe marea aceasta... Lutea Shelly în ultimul an al vieții sale M-am apropiat mai mult de Ileana și am întrebat-o Îți mai amintești cum a murit Shelly? La 8 iulie 1822 s-a îmbarcat împreună cu prietenul său Hunt Spre Lerich I am spus povestea întreagă cu emoție Căci trăisem în aceste locuri atâtea zile magnifice Lăsându-mă chinuit de demonul îndoieli și al geloziei și uitase moartea lui Șelei. Destinul poetului m-a adus din nou în lumea mea, în lumea noastră. Cât de stupit fusesem lăsând să treacă pe lângă mine zilele peisajului acestuia, încărcat cu atât de solemnă frumusețe. el m-a ascultat tot mai atentă. În lumina orbitoare, moartea mi se părea ireală. Cât aș fi privit de pătrunzător prinsul mărit, nu puteam simți moartea, neființa. Ilene a uitat seama cum barca în care s afla aflat și Hunt a fost văzută pentru ultima oară în dreptul viei Regio și apoi s-a pierdut în negura unei furtuni de vară. Multe zile în urmă, corpul lui Șelei, zvârlit pe mal, a fost identificat prin volumul lui Sofocle și poemele lui Keats pe care le avea în buzunar. Și apoi corpul i-a fost ars, i nu un prieten I-a smuls inima de pe rung. Edea mă privit atunci neliniștită, nu mă lăsă să continui, se încolăci murând lângă mine și îmi căută gura, ca și cum simțul morții i-ar fi trezit ființa ei întreagă, până la cea din urmă fibră. Am cunoscut-o atunci din nou, însetată de mine, înfometată de trupul, de căldura, de respirația mea, înspăimântată de singurătate. Și-a revenit nevoie din extazul cele îmbrățișări Am putat o pe brațe goală în mare Și m-am trudit să o înviorez sărutând-o Lăsându-i glezna să lunece în apă Briza îi flutura părul prin demisii Și nu știu ce tăria sării Aidoma cu gustul mării Învăluia acest trup somnoros Am îngenugheat în apă Și i-am sprijinit capul de umărul meu Așteptam așa să se reîntoarcă să se deștepte. Am plecat apoi spre Florența și acele două luni petrecute în Italia le-am trăit în desăvârșită pereche. Ileana a început să învețe italienește și cât am stat la Roma, am deseori pe Via Marcella, ea cu o carte din care scotea cuvinte, eu cu un carnet în care încercam zadarnic să iau note. Ne surprindeam uneori privindu-ne pe furiș și atunci izbuc în râs eram foarte lene amândoi. Unul lângă altul nu mai puteam face nimic altceva decât să ne căutăm ochii și să ne sărutăm. Ne întorceam nopțile acasă strânși în brațe ca doi logotnici și aceeași nerăbdare a dragostei ne înfigura, urcând treptele spre odaia noastră. Ne era întotdeauna dor unul de altul și nu putea adormi decât târziu cu capul pe pieptul meu. Totuși, în această continuă răpire, inteligența ei rămânea întreagă. Îmi aduc aminte că, la fiezole, așezați amândoi pe marginea drumului, cu spatele spre zidul unei vile, i-am spus că aș vrea să scriu o poveste a cărei acțiune să se petreacă acolo. Eram amândoi îmbătați de lumină, de ierburile acelea înflorite, de cer. Nu, mă a întrerupt nu să pot scrie despre lucrurile acestea și-și roti brasul ei gol cât putu să cuprindă. Are zăpăr artificiale?" Continuă ea. Are semene cu romanele lui Danunțio?" Am început să râd și i-am căutat mâna să i-o sărut. Avea dreptate. Despre asemenea lucruri n-am să pot scrie niciodată. Capitolul șapte Doamna aceea lungă și frumoasă am petrecut-o colindând împreună Bucureștiul. Sunt unul dintre puținii bucureșteni care își cunosc și își iubesc orașul. Plecam aproape de apusul soarelui, căutând străzi încă nestrăbătute de noi, oprindu-ne mult în fața unor anumite case, descoperind mahalalele noi, cartiere crescute peste noapte, regăsind colțuri preferate, mici grădini publice uitate de Dumnezeu sau alei singuratice cu trandafiri agățător și zorele. Două săptămâni am cutreirat numai cotrocenii. Alegeam case în care am fi voit să tăim, urmăream cum dispar platanii pe o anumită stradă, regăsindu-i tocmai la capătul celălalt al cartierului. Urmăream mai ales cum se stinge verdele aspru, și zi de zi nevălesc nuanțele galbenului și ale portocaliului până la roșul aprins. Ilana era neobosită, iar orientarea ei, fără greș. De altfel, cunoștea orașul după o sumă de amănunte concrete, pe care fantezia ei le asocia în toate felurile. Anumite cartiere le recunoștea de departe, după un anumit parfum, după vizibilitatea mai mare sau mai mică a văzduhului. Îi plăcea bună oară cartierul acela nou care dă sare între foișor și statuia Pache Protopopescu și în unele seri, când ne aflam prin apropiere, îmi lua brațul și mă îndemna. Haide să mergem pe strada Dimitrie Onciul. La ora asta cineva face întotdeauna omleta acolo." și o face foarte bine. Nicăieri cerul nu îi se părea mai aproape ca pe darul Cotoceni, iar în jurul cetății universitare ne-am plimbat nenumărate seri, căci acolo mirosau puternic bălăriile și bozul. Era o străzi cu foarte multe pisici și era de asemenea cartierul acela de lângă spitalul militar, unde servitoarele este vremen foarte, poartă, pastă întotdeauna la apusul soarelui, fiind duminică. Credeam că, după ce lipsise atâția ani din București și după ce descoperise Italia, orașul o va apăsa și își va aduce mereu aminte de locurile de curând străbătute. Dar Ilana, învățase să iubească, întocmai ca mine, Bucureștiul. Îl descoperea din zi în zi, îndrăgostindu-se de melancolia a sale, de limpiditatea nefirasca cerului său, de trotoarele sale vechi, roase de ploi, pe care pasul sau de trist singuratic. Sunt atâtea nuanțe de vânat și cenușiu pe anumite străzi, și trapul cailor de la trăsură răsună atât de clar pe caldarâm, încât inimații se strânge la gândul că insulele acestea de melancolie și tăcere vor pieri într-o zi, înnecate de fluviul cel mare. Întâlneam mici grădini întârziate de vară și rămâneam acolo. Vulgaritatea lor dezdănțuită era acum aproape purificată de toamnă. Carnea crudă și fumul grătarelor Păreau mai puțin brutale în seara care cobora cu o melancolie, înfiorată. Și apoi era o năvală de fructe, o risipă de struguri și prune și mirosea pe tutin de neamuz, nou și toate acestea păstrau încă tăriile din afara orașului. Veneau încărcate de miresme și sucuri aspre, puternice. Uneori tânjaam pe străzi cu butaile răsturnate pe trotoare, cu coșurile și lăzile gemând de fructe. Ileana avea o stranie a plecare față de toate aceste colțuri pline de magia toamnei. De altfel, ne înțelegeam foarte bine, căci amândoi iubeam secretele orașului, iubeam chiar oborul acela în care praful mirosată de mult bărăgan. Iubeam dâmpovița cu madurile ei verzi, bălțate numai cu floricele galbene, și când ne apropiam de fabricile Lometre, bariera ne amăgea pe amândoi cu mirosul de gunoi arz, în care răzbătea totuși adierea câmpului de afară, nedestelenit. De la mijlocul lui octombrie m-a cuprins însă din nou neliniștea. Câteva zile de ploaie și ceață, vitrinele cu cărți proaspete, revistele literare care își reluau apariția, toate mă reîntorceau în vechea mea lume, îmi redeșteptau nostalgie și ambiții amorțite. În afară de scurtul interval de la începutul primăverii, nu mai scrisem aproape nimic de foarte multă vreme. Eram obișnuit până atunci să lucrez cel puțin patru luni, iar în restul anului citeam, luam note frecventam anumite cercuri, spectacole, întâlneam o nouă prietenă sau mă despărțeam de alta. Trăisem, cum se spune, o viață liberă, dar artist tânăr. Ilana mă purtase de la început în altă lume și, dacă renunțasem aproape fără să-mi dau seama la atâtea obiceiuri și legături, simțeam după cele din tâi zile de toamnă ploioasă, pofta amăgitoare a scrisului. Știam mai dinainte cât de cumplită este pentru mine această muncă, Știam că voi rămâne zile și nopți, darându-l închis în casă, macinându-mi trinerețea, chinuindu-mă veșnic nemulțumit de ceea ce scriam. Nu mai eram la prima carte și cunoșteam toate etapele creației, căci, după neliniștea preliminarie, după izolarea aproape totală față de tot ce mă înconjoară, urma o poftă frenetică de scris, care se stingea însă după primele zile de lucru. Către sfârșitul cărții, munca devenea strivitoare. Nu mai simțeam nicio bucurie în fața manuscrisului și clipa când trebuia să mă așez la masă, mă deprima. Dar în același timp, farmecul nu mai putea fi rupt. Eram robul propriei mele închipuiri și cu toată rezistența ființei mele, care se împotriva acestei extenuări fără glorie, mă supuneam în cele din urmă. Rămâneam atunci cât putem mai mult gârbovit asupra foiilor de hârtie. Rămâneam până la istovirea finală, căci singura mea nădejde, era să sfârșesc cât mai repede cartea, să scap de obsesia aceasta, să devin din nou liber, tânăr, sănătos. Ileana mi ghicit de la început neliniștea. Îndată ce peisajul nu m-a mai ispitit și am fost silit să petrecem aproape tot timpul în casă, eu rămâneam ceasuri întregi în birou, fumând cu ochii pe jumătate închiși. Te cuprinde demonul?" spunea ea râzând. Mi s-a părut curios că, de data aceasta, dorința mea de scris n-a mai întristat-o. Din potrivă, am avut chiar sentimentul că mă îndeamnă, că mă ajută să mă izolez, să rămân cât mai mult timp singur. S-a înscris la un curs de limba italiană și s-a așeza ceasuri întregi lângă fereastră, cu cartea pe genunchi, scoțând cuvinte și te aducând. Făcea toate acestea ca și când ar fi dorit chiar ea să nu fie deranjată. Hai să mă ierți dacă eu am să devin o școlăriță posacă trei luni îmi spusese într-o zi, dar vreau ca la anul când vom merge din nou în Italia să pot vorbi și eu. Ghiceam totuși de ce-și descoperi această pasiune, ca să nu mă apese pe mine gândul că o las singură atâtea ceasuri din zi și din noapte. Avea totuși aceeași grijă de mine și-mi pregătea cafelele cu aceeași precizie, nu cumva să intre la alte ceasuri în biroul meu să mă turbure. Venea atunci în vârful picioarelor și mi-a așezat ava alături cu grijă, ca și cum i-ar fi fost teamă să mă atingă. Seara se îmbrăca fără să-mi spună nimic și îi pleca să-mi pregătească masa, pentru că în acele săptămâni nu mai eșam serile la pensiune. Se-ntorcea tăcută, așezat cămurile pe nesimțite și, înainte de a mă chema la masă, mă cerceta din prag să vadă dacă nu cumva ar mai trebui să întârzie câteva minute ca să-mi pot termina pagina.